«За кілька днів труп випливе наверх, стріне його, який турецький байдак, і зараз догадається, в чому справа. Піде за нами погоня. Тут добре треба позамітати всі сліди. На цій галерії багато залізних куль веземо. Кожному трупові, або і двом, відразу поприв'язувати залізні кулі до ніг. Такий, напевно, піде на дно. На споді в судні було багато кулі бочок з порохом. Привеземо запорожцям гостинця», – сказав Тарас до Петра. «Якщо не зустрінемо яких козацьких суден у лимані, то не довеземо», – те саме Турок говорив. «Хто зна, чи і самі доїдемо, і чи не треба буде денебудь над берегом перезимувати?» «Вже пізня осінь козаки-рибалки вертаються з риболовлі, бо вода замерзає. Та коли б якнайшвидше до лиману доплисти?» «Каже Турок, що нас безпечно перевезе», – каже Тарас. «Я не зовсім йому вірю». Все ж це чужа, бо сурменська віра. Я його буду пильнувати, відповів Тарас. Зрадить, то й сам пропаде. За хвилину галера пливла спокійно морем. Половина гребців пішла до весел. Не треба їх було тепер підганяти, бо кожному було спішно. Турецький отаман показував напрям на Таганрог. Ти домовився з Очаковом, щоб нас пропустили. Тільки ж гляди, не зрадь нас, бо ми помстилися блюто, Турок усміхнувся. «Я не дивуюся, що ти мені не довіряєш. Я б тебе вважав нерозумним. Вважав би тебе за дитину, якби ти робив інакше. Ти стій ось тут біля мене з ганджаром і дивися на кожний мірух. Тільки не гарячийся, щоб з опалу не зняв мені голови». Судно пливло стрілою. Гребці змінялися три години. Поживи було досить. А водженої баранини, сухарів, води пливли вдень і вночі. Нарешті... Одного ранку забованів перед ними земли очаків. Турок став під головною щоглою, біля нього стояв Тарас з турецьким ятаганом. На щоглі маяла турецька корогва з півмісяцем. На помості стояли переодягнені яничари. До галери підпливло турецьке судно. Коло Тараса стояв для безпеки один бранець, який знав турецьку мову, і добре мусив слухати, що Турок говоритиме. Але він балакав мало. Сказав, що йому негайно треба плести до одного з міст над лиманом, і його пропустили. Як уже галера минула очаків, між бранцями запанувала велика радість. Опинилися поза небезпекою. Тепер бралися взаємно в обійми і цілувалися. Однака недоля з'єднала їх, побратала. Потім стали всі навколішки на помості і дякували Богові кожної своєю мовою за чудесне визволення. Тарас стиснув руку Туркові. Його прийняли бранці веселими окликами, а далі взяли на руки, підняли вгору і носили по помості. А тим часом Петро Бідолаха виняв вузлик, виліз на щоглу, скинув корогу з півмісяцем і молиновий прапор замаяв на турецькій галерії. Всі не могли надивуватися, як він всю дорогоцінну кожному українцеві річ міг так добре заховати, щоб ніхто її не помітив. Як нас привели на це судно, – пояснював Петро, – то я вузлик з прапором заховав під лавкою в щілині по мосту, і він там зберігся. Коли турки нашу одежу вкидали у воду, коли Тарасові гроші пішли на дно моря, то я сміявся в кулак, радіючи, що я цим разом не розлучився з моїм скарбом, який я виніс цілий із стрічі з татарами. «Слава козацькій Січі!» «Слава славному низовому товариству!» – кричали бранці. «Хай живе наш отаман Тарас! Слава йому!» Радісним вигукам не було кінця. Ніхто й не думав про те, що може статися, яка доля їх чекає. «Ви лицарі!» – гукнув Торок. «З вами жити і вмирати! Я ваш!» Вони обнялися з Тарасом. «Я не можу», – сказав Торок, – «так довше жити, як тепер, дивитися на людські муки». На тих людей, що, обороняючи свою батьківщину перед такими татарськими голодранцями, попали в неволю. Ти знаєш, що я не був для вас катом, хоч за це мене паша покарав і віддав під руку того чаруватого йолопа, який тільки й розуміється на воєнній справі, що вовк на зорях. Тепер, отамане, треба плести обережно, бо як запливемо на мілину, то цілу зиму перестоїмо. Дав знак, щоб Галера спинилася. Він узяв у руки льотку. Цебто шнурок з олов'яною кулею, і впустив у воду. На шнурку були пов'язані вузли. Ще можна плисти, та не знаю, що буде по кількох сажнях далі. Треба добре дорогу значити. Тепер накажи спустити на водочовен, що до боку галери прив'язаний, посади туди людей з веслами, хай вони пливуть перед галерою і що кілька сажнів міряють глибину лиману. Скажи їм, що коли б вода не доходила до того вузла то нам уже далі плести тим місцем не можна. Тепер посувалися дуже пиняво, вперед, бо все треба було спинятися. На ніч запускали якір, щоб вода не понесла їх назад. Нарешті люди з човна дали знак, що вода замілка. Міряли ще по боках так само, треба було стати далеко від берега. Та поки ще порадилися, побачили перед собою нову перешкоду. Надранком повіяв холодний вітер від сходу, потім настав мороз, зима заповідала своє панування. Далі вже човнами не допливемо. Як тут така студінь, то Дніпро почне незабаром замерзати.